Rugăciunea de mulțumire pentru taina Domnului. Aleluia slavă Doamne Iisuse Mistașa, și Iisului Dumnezeu, te tei din și-ți înținim, taina Ta, ca o minune a minunilor mai ne-ai arătat taina într-o care este mai aduncă decât minunea face de Domnului. Ea este taina ascunsă mai înainte pe Dumnezeu. De aceea ai descoperit-o pentru noi, pentru taina Sfântului ca o taină a mântirii noastre. De aceea, gol Te-au ridicat tău, tainele când au cunoscut, când cuvintele psalmiștile le-au primit, de Tine, Domnul Slabele care te îmbraci cu lumina ca și cu o haină sau te leface cu De aceea, ca pe fața templului sau scoarele de frică s-au întinit, vezna care putea fi tipăită s-a întinit s-a arătat, groaza taiei morții este foarte creasă în sânsă. Adam din legături să a dezlegat, taina odihnei tale din ziua a șaptea stând în vărmânt mei alta. De aceea ziua a șaptea, care avea ascuns în ea taina ta a mântuirii, ai binecuvântat, în ea se năștea taina al tale, ca o taina din ziua făcută și de unul de -a. Și ea, a minunilor tale pentru noi s-a arătat. Aleluia, slavă cei Doamne, iște-i spunea să Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina ta, ca o minune a minunilor ne descoperit, cu picăturile sfântului tău sânge din păcat, din întuneric, din iad și din noarte neînzbărit. Tot universul l-ai învețăcut bun așa cum a fost la în început.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 pentru că sufletele noastre cu foc l-ai să fim ca o pară de foc ca slujile tale, încât să putem trece prin slujul de foc în fiecare suflet, la sfârșitul deacurilor la de sânția de judecata, de o sâmbă atardeșnică în ta, căci de la o minune la alta ne Slavă Doamne Doamnei lui Dumnezeu, să și să fiindcă taina ta ca o minunie a minunilor nedescoperite. Noi, cuvintele sfinte Evangheliei ne-am Noi credem că ești o singură ființă. cu Tatăl Cerea și cu duhul mă Deși Pieta ta și-a Dumnezei cu firea noastră cea omenească pentru tine, de, de aceea ca Fiul a Lui Dumnezeu peste lumea creată ai Domnul, Chiar și atunci ai asta, când ai fost când ai mirut și când în mormânt te-ai odăcut. Când te ești un ne neamestecat, ne și de Tatăl Ceresc, nu dar voia Ta să ceresc, respect, și viața Ta pentru viața noastră ceva.